Mr. Greenham! Közeledett az esős évszak, amikor a megáradt lízfolyó egyesül a tóvizével, és kezdetét veheti az úsztatás. Mindenki szakadásig dolgozott. Cecil reggeltől este holit, holott tűnt föl, lóháton ebédelt, és este verejtéktől portól vastagon belepve holt tért haza. Hóvát nem fizetett az ellátásért, hanem könyvelt. Nagyon jól végezte ezt a körülményes munkát. Ahogyan Fleming mondta, Igazán jellegzetes és kitűnő szám kukac. Csak ha elmozdult az irodából, akkor vált nevetségessé, ahogy az összfért is zögykölödve ülte meg. Hol a revolverét vesztette el, hol a sarkadtyúját, és amellett olyan kínosan tiszta és pedáns volt, mint az amerikai filmeken a szerelmes kobbolyok. No, de legalább egy kis szórakozásuk is volt a fáradt embereknek. Howard úrral lehetett réfálni. Ez a szelíd Jánbor ember az ő hittérítő mosolyával a legvastagabb dolgokat is megértette. Felfogta azt a humort, amit egy amszterdami könyvelő személye képvisel a vadonban. Cecil sokszor rajta kapta magát, hogy munka közben egyszer csak eszébe jut Howard mosolya, nagy, őszinte, derűs kék szeme. Védelmébe vette, megtiltotta a munkafelügyelőknek, hogy Howardot Mr. Greenholm nak szólítsák. Bíztatta a könyvelőt, hogy igyekezzen megkeményedni, lovagoljon, tanuljon meg célba lőni, de az csak szeliden csóválta a fejét. Nem nekem való dolgok ezek, Szeci. Jövő héten takarmányt kell hozatni, hogy tánva. Szeci tűrösen megrántotta a lovát és elnyarvalt. Ahogy visszanézett, óvárdul még mindig ott állt, a mosolyjal és bámult utána. Meg kell jegyeznem, hogy Gorombábsért is ezen a vidéken nincs, mintha valakit greenhome nak neveznek. Ez a szó annyit jelent, hogy zöldfülű. Körülbelül úgy értendő, hogy az illetőnek a fülére van írva, miszerint az éretlenség színét képviseli tapasztalt férfiak között. Az ilyen emberről feltételezik, hogy tíz lépésről nem találna el egy anyaelefántot, és ha összecsapja a bokáját, úgy beleakad a saját sarkantyújába, hogy orra esik. Hát, ilyen embernek nézték Mr. Howardot de ha valakinek akadtak volna mégis kétségei az iránt, hogy a könyvelő a legkifejezettebben fülük, azt is meggyőzte volna erről egy esemény, amit minden igazi férfi mélységesen szégyelt volna. Az esemény este játszódott le. Éppen befejezték a vacsolát, és Mr. Fleming megkérdezte Cecilt, hogy rágyújthatnak-e a jelenlétében, mikor az egyik fehér, aki napos volt a lovak lenyergelésében és megetetésében, csendesen bejött és így szólt. Pepító jön a szerpentin úton. Nagy csend le. Aztán szeszél megkérdezte. Egyedül? A hold végig bevilágítja a völgyet, rajta kívül sehol egy ember. Állj ki és figyeld, mondta Fleming. Ha idejöm, hát majd beszélünk vele. És meglazította tartójában a koltot. Cecil csodálkozva körülnézett. A könyvelő nem volt sehol. Hová tűnt, Mr. Hová? A szívüket nyomasztó sejtés szorította el, de erre a gyors, művészi eltűnésre mégis hangosan felkacagtak. Csak Szeszil harapott kedvtelenül a szájába. Aztán egy-két méter magas óriás lépett a verandára. Pepito, Aki ezt az embert látta, az sohasem felejtette el. Törn egy pillanatra lehúnta a szemét, elszédült és hányingert érzett a félelemtől. Pepito kopasz volt, ezt tisztán látszott a tarkójára hátratolt parafak alól. Vörös, hatalmas szemhéjai fáradtan hunyodtak másodpercenként. Alsóhajka, mint valami nagy darab rongy, vastagon, pegyhütten zuhant előre, és egy pompás, ragadozó fogsor barnál elő a roppant szerű állkapocsból. Mind a mellett, ez az arc nem volt ellenszenves, sőt, humort és intelligenciát is elárult, legfejebb arra engedett következtetni, hogy pepító, cinikus és brutális ember. Ingújban volt, vászonbricseszben, kezében szívós bot, amely korbácsnak is beillett, csuklóján arany karkötő óra. Térdigérő bőr lábszárvédői jelezték, hogy ez az ember nemrég még olyan helyeken járt, ahol nagy szában tanyáztak a mérges kígyók. Pepító, ahogy megállt az ajtóba, kicsi lehajtva a fejét, hogy ne üsi a gerendába, lógó revolverével, oszlopos lépéseivel, hatalmával, eréjével, és durva okos arcával maga az őserdő volt, megszeméljesíte egy robosztus teremtményben. Jó kedvűen szólt a társasághoz. Örülök, hogy nem vacsora közben zavarom önöket. Ne legyen ostoba, Fleming, hagyja a revolverét. Ha akarja, elveheti az enyémet. Nyugodtan lefegy Tárgyalni jöttem. Nincs magával tárgyalni valunk, Pepito. Banditákkal nem tárgyalok. Bocsánat, Miss, felelte udvariasabb Pepito. De akik itt élünk a trópusokon, többé-kevésbé valamennyien banditák vagyok. A kedves papa, akinek nagy tisztelője voltam, nem tíz és nem százben szülött egy segített jobb létre, míg megalapította a törm írtást. A dzsungel az aki erősebb. Ezek után kényelmesen leült és rágyújtott. A nem akar, ne tárgyaljon velem, de az észszerűség az diktálja, hogy nem árt, ha meghallgatja, amit mondani fogok. Yes, felelte Szeci megvetően. Tehát mondja, de lehetőleg röviden. Bravo, Miss, apja lánya. Ismerte el és csillogó szeme végigfutott a nőn, hogy ez valami jeges iszonyatot érzett belülről. Megmondom őszintén, nem szeretek hölgyek ellen harcolni. Elsősorban ártala a jó híremnek, tette hozzá rífáson, másrészt tisztelem az öregtől, hatalmas ember volt, szeretném kimélni a lányát. Ön ezt az erdőt nem tarthatja tovább a birtokába, törn, Cecil. Ez már el van döntve, biztos. Nem is kell hozzá több, mint hogy 120 ezer tonnára vállalt kötelezettségének ne tudjon megfelelni. Ebben én meg tudom akadályozni. Akkor árverésre kerül az írtás. Értse meg, semmi esélye nincs sikeres harcra. Nem jöttem volna ide, ha másképpen állna a dolog. De utálok minden olyan harcot, ahol az ellenfelennek egyetlen esélyesít. Nem lőttem még le embert hátulról, és minden ellenfelemnek megadtam a lehetőséget, hogy a fegyveréhez nyúljon, mielőtt végeztem vele. Azért jöttem ide, hogy felajánljak önnek 80 ezer dollárt a birtokáért. Tudom, hogy ez nevetségesen csekély összeg a telep értékéhez viszonyítva, de ez is csak ajándék az öreg törn emlékének a kedvéért. Kérem, fogadja el! Erre az ostobaságra nincs mit felelnem. A szerződésnek eleget fogok tenni. Ha megkísérj ebbe megakadályozni, akkor leszámolunk magával, Pepító. Az óriás mosolygott, azután felállt. Ahogy gondolja, Sessi. Figyelmeztetem, hogy nincs esélye. Már el van intézve, kész a terv, lehetetlenség megküljúsítani. Ezért jöttem ide. Várt még egy pillanatig, aztán megfordult, hatalmas háta szinte vonzotta a pisztolyok csövét, és lassan nyugodtan ment el. Fleming idegesen doboltak a revolvere agyán.